I min firma er vi en stor familie. Mig og mit folk har fundet nu af, at det går bedst sådan for alle parter. Gud, behøver vi alt den på styr. Vi er jo alle sammen interesseret i, at min lille virksomhed, den går godt. Det er i alles interesse. Folkens og byens. Ja, landens interesse. Vores lille fællesskab her arbejder mange penge hjem til vores land. Og hvorfor ikke? Vi øger vores skærv. Stille og rolig En hver passe sit En hver får sit Det går næsten helt af sig selv Så hvorfor skulle nogen komme og blande sig? Og Petra, det er konen Passer mig regnskab og i omstillingsbord over i privat Jeg nøjes med en bitte kontormus herovre Lotte, en bitte knøv pige Frisk og munter Måske lidt fløvsk i hendes weekender Men her på toppen du, på dubberen en rigtig lille charme, trold. Jeg går jo i træsko, ligesom folken. Og striktrøje, der skal ikke være noget der. Nogle gange, når folken kommer og spørger efter chefen, siger Lotte, den bitte strik, gå bare ud og find ham selv. Han er derude. Og så kommer de ud og står og kigger. De fleste af dem finder mig med det samme. Jeg ved sgu ikke, der er et andet ved mig. Jeg ved sgu ikke, jeg synes selv, jeg er ligesom en af de andre. alligevel så må jeg være anderledes på en eller anden måde. De finder mig altid. De finder mig hver gang. Dengang Larsen var her, så troede de tit, det var ham. Larsen passede ikke her. Han faldt ligesom ikke rigtigt til. Så han rejste igen. En hver kan jo tage fejl, siger jeg bare. Det siger jeg ikke noget til. Han snakket for mig et Larsen. Han ringede også for mig et undby, sagde Petra. Arbejderne, siger de. Jeg siger altså folken. Det er ligesom mere hjemligt, her, synes vi. Det er overhovedet ikke noget der. Ikke i mit firma. Vi snakker om tingen, mig og i folk. En hver kan sige hans mening. I skal bare kalde mig Alfred, siger jeg til dem. Det er da helt i orden. Undtagen Lotte, hun kalder mig Al. På kontoret altså. Bare for sjov altså. Så hvorfor skulle nogen komme og blande sig? Det siger jeg også til folken. Hør nu her, siger jeg så. Vi har det jo godt, ikke Og det vil vi da gerne blive ved med. I har hus, de fleste er og bil, ikke? og det har vi jo alt sammen fået nu, ja, hen ad vejen, på en eller anden måde. Og de farvefjernsyn, det fandt vi da også ud, af ja. og alle dem drivhus er aluminium, ikke? Ja, det er ikke, fordi jeg vil presse jer eller true jer overhovedet ikke. Alfred er ikke den, der kræver med lønnen, det ved I. Hvad I skal have, det skal I have, det kan der ikke diskuteres om. Selvom nogen af jer måske nok synes, at det er lidt møg i forrækker, og, og tænker, gå ved om ham, Alfred, han nu også har råd til det. Det kan der også knive til, det skal ingen hemmelighed være. Det er der jo ikke noget at sige til. Men når bare vi alle sammen er som i alle andre familier, så store som små, står sammen, især i de svære tider og giver en ekstra skal, lidt mere hver arbejdstime, lidt hurtigere her og der, et minut her, et minut der, det løber op. Og der, hvor det løber sammen, bliver det til penge, til alles bedst. Vi vil jo alle sammen være der venter ikke går, hvis det ikke går for os. Og mange af jer har nu været her i mit firma, så længe, at det nok kan blive vanskeligt at komme tilbage i går, for slet ikke at tale om noget andet. Og der bliver nogen skam at være arbejdsløs. Navnligt for dem, der ved det er deres egen skyld. De skulle bare have hængt i, mens ti var... Og hvad med hus og bil, ikke? Og nok er understøttelsen god, det er han. Og mange har jo også fortjent den, det har de, det er da rimeligt nok. For dem, der uforskyldt kommer ud i it. Men hvad med jer andre? Og hvad med skammen? Derfor er det, jeg tror, det er bedst for fællesskabet, for firmaet, for os alle sammen i den her bedte familie, at vi bliver sammen og lader de store slås. Vi passer vores, stille og roligt, uden de store ord, det er ikke os. Og når så det hele er drevet over, og de har fundet ud af, så knytter vi næven, og så smører vi ærmerne op, og så giver vi en en skald. Nok bitte nøk, som de siger, for pengen kommer ikke af dem selv. Nogen skal jo tjene.